Відповідаєш, надсилаєш, і ти можеш виграти інтернет-карту на місяць. Поїздку з друзями по українських містах, наприклад, до Чернігова. Адже там такі цікаві церкви, такі гарні ікони. Чи до Львова, які ж там таємничі замки, чудова кава. Та й сам уже швидкий потяг номер 91 чого вартий. Але ні. Ніхто цього не робить. Може, колись. Завжди оце непевне колись. Ми повернулись додому. Радісні. Міра називає мене великою зачинателькою Національної культурної революції. Їй сподобалася ідея з акцією творчі Шевченка. «Це супер», каже вона це сподобається навіть родому. Родий ходить у неї в авторитетах. Хай там і ходить. Добре, що вдома його немає. Несподівано Міра звертається до мене. Еріко, ти часом не лезбіянка? Тільки не ображайся. Розумієш, від тебе йде запах. Своєрідний запах. Запах самця. І ще мене хвилює те, що мене тягне до тебе. Мене ніколи не тягло до дівчат, а до тебе дуже тягне. Я навіть втомилася із цим боротися. Я починаю думати, що зі мною щось не так. Розмірковую, коли це зі мною трапилося. Звідки узявся цей потяг до жінок? Коли мені стали подобатися жінки? Аж потім я подумала, що ти можеш мене провокувати, навіть не спеціально. Може, воно виходить так саме по собі, а може ти вмієш закохувати людей у себе. От і маєш. Я те саме хотів спитати у неї, чи не лесбіянка Міра. Тому що мені не хотілося, б, аби Міра виявилася лесбіянкою а тепер вона питає про це у мене. Вона випередила мене. Жінки через свою природну цікавість дуже часто випереджають чоловіків, котрі вважають, що це не по-чоловічому бути цікавими. Тому чоловіки гальмують свої почуття, запитання, інтереси. Отже, на її думку, від мене тхне самцем, а як же, так і має бути. В принципі, Усе своє життя я думав, що я самовпевнений самець і лише сліпий не може цього побачити. А виявилося, що сліпа це якраз і побачила. Життя любить викидати отакі штуки, грається з людьми. Я вже наголошував на тому, що міра вміє ставити влучні запитання, раптові запитання. Вона як рушниця, що протягом усієї п'єси спокійно висить на стіні, може навіть на тлі перського килима, а наприкінці обов'язково вистрілює. Рушниця обов'язково вистрілює. У мене є трохи часу. Брехати і далі, що я дівчина. Може навіть погодитися із тим, що я чи сказати їй правду? Чи потрібна їй така правда, чи не нашкодить вона їй? Правда частіше шкодить людині, ніж будь-яка брехня? Я пересвідчуюся на собі. Брехня може зачепити боляче, може пройти повз тебе, може посварити тебе з людиною. Може відкинути тебе на багато кроків назад, але тільки правда може зламати тобі все життя. Брехня це ж несерйозно до неї ставишся трохи зверхньо, а правда завжди була останньою інстанцією. Треба бути обережним із правдою. Я прислухаюся до себе. Міра напружена. Але не наполягає на негайній відповіді. Вона також боїться моєї відповіді, як і я сам. Я наважуюсь перед усі тому, що я егоїст.